Осінь. Село збирає багаті овочі і згортається равликом до зими. Гнат думав, чекав, сподівався і порішив дати їй розвід. Хай розводиться, все одно, але витрати на розвід має взяти на себе. Марія втішилася, але де взяти грошей? Треба на залізницю, треба за сам розвід. «До Курніє звернутися? Ні, до нього не може звернутися. Не дасть, накричить, та й немає він грошей. Побігла до жида, просить, добре, той дасть їй грошей, але затверду за руку. Бери тверду за руку. Марія готова все віддати, аби дав гроші. І той дав гроші, великі гроші, цілих тридцять карбованців». Після їхали знатом залізницею до консисторії. Раз в житті і їхала так. Там дали розвід, але Марії не хватило грошей. Мало не плаче, просить Гната. І що ж йому було робити, як не допомогти? Погодився завести десять пудів пшениці, і на цьому справа скінчилася. На двірці Гнат каже, «Ти, Марія, нічого сьогодні не їла, а вже вечір. Зайдемо сюди, тут можна поїсти». «Ні, ні, не можу, гнати, не можу». «А ти не бійся, я гроші маю». І вони зайшли. Сіли коло стола. Гнат замовив шинки, хліба, гірчицю. Марія їсть, їсть жадібно, швидко кусає хліб шинкою. Гнат дивиться на неї. Змарніла. Не така вона у мене була. Покликав кельнера. «Дай мені ще пива, два кухлі». І у Гната, і у Марії у кишені папірчики. Вони кажуть, що Гнат і Марія вже не належать собі. Все, що було, що пережилося, все то можна забути і не думати більше про те. Марія має під очима синці, чує сильний голод, але не почуває смутку. Ні, весело їй. Здається, тільки родилася, тільки зачинає свобідно по-своєму жити і справедливо дивитися на великий Божий світ. Мовчить Марія – Ігнат також мовчить. Він тільки дивиться на Марію. Можна ж йому хоч надивитися на неї? Маріє, каже і робить перерву, не хватало духу нараз довести до кінця. Порвемо Марії ті папірці. Вернися до мене. Мовчанка. Марія перестала жувати, глянула на нього, запер віддих, чекав. Остання соломинка. Хм, усміхнулася вона криво. Хіба ж можна про це говорити, гнати? Їж, Марія, їж, ти голодна. Марія далі їсть, над мовчить.